смугою шкури або червоного сукна та з рукавами. Витканий він з овечої вовни таким способом, що зверху виглядає як велика овеча шкура з довгою вовною, а всередині досить густа тканина. Найчастіше чугу роблять з сірої або з білої вовни і далеко рідше з цілком чорної. Дуже можливо, що цю чугу, яка дуже нагадує і властивостями тканини, і зовнішнім виглядом кавказьку бурку, запозичили угорські українці від угрів. Бо у цих останніх, особливо у чабанів, вона переховалась у формі дуже довгої одежі. Одежа, що її носять безпосередньо на тілі. Білизна, сорочка чи кошуля. Питання про те, до якої міри можна у нас вважати за старовинну цю частину одежі, назву її виводять от латинських слов «сарка» та «касуля», досить тяжко розв'язати. У римлян льняна туніка інтеріор сіве інтерула, а війшла до вжитку тільки за імператорів. І під назвами похідними от касула траплялася досить рідко в Західній Європі, навіть за середньовіччя. Щодо України, то, як ми це вже зазначали, сорочка від старовинного славянського слова «руб» В українській мові переховалось тільки слово «руб'я», цебто «лахміття». Безперечно, були в ужитку вже за князівської доби. А крім того, знахідки дуже численних пряслиць та решток, правда, не дуже точно означених льняних чи конопляних волокон у пізніших могилах, дають право думати, що сорочки були в ужитку ще й раніше. Примітка. Назва сорочки, що походить від старовинного слов'янського слова руб, переховалась у сербів рубах, чехів рубаш та у великоросів рубаха. У сербів, чехів та поляків вживають крім того і назву кошуля. Кошуля, кожиля КОШУЛА будь що буть, існування сорочки як частини української одежі вже на початках історичних часів можна вважати за доведене. За козацьких часів, судячи по кількох перехованих екземплярах та по малюнках Рігельмана, принаймні на лівобережжі Жіночі сорочки мали той самий крой, як і сучасні у тих самих місцевостях. Тобто, вони були без коміра, тільки з вузькою лямівкою по краю зібраного на нитку полотна, з досить великим викотом, з вишитими рукавами і подолом. Сучасні українські жіночі сорочки можна розподілити на два головних типи – Лівобережний та правобережний. При цьому, як і в багатьох інших випадках, велику частину Київщини треба віднести до типу лівобережного. Жіночі сорочки лівобережжя означаються тим, що не мають коміра, а викот для шиї просто збирають на нитку, а потім обшивають тасьмою чи смужкою полотна. На кінцях роблять петельки, щоб протягувати шнурочок або стрічечку для зав'язування. Правобережну жіночу сорочку, навпаки, шиють завжди з коміром, іноді стоячим, найчастіше відкладним. Обидва типи сорочок шиють, звичайно, з розрізом на грудях, посередині, з досить широкими рукавами, та значної довжини, найчастіше до кісточок, щоб подол сорочки було хоч трохи витко з-під іншої одежі.